В вже сиділа за своїм величезним столом Марія Трохімівна, коли вона приходить на роботу. Як би рано не з'явилася Софія, завуч вже в своїх паперах. Софія Андріївно, ви рано сьогодні. А ви, Марія Трохімівна, ще раніше. Враження таке, що додому зовсім не ходите. Чому ж ні? Саме вдома і відбувається найцікавіше в моєму життя робота. Ця робота. Потрібно її робити. Сім'ю Марії Трохимівної можна було ставити за приклад. Таким на наші часи рідкісно дружним колективом жили чотири її покоління – Мати Марії Трохімівни, яка навіть у своєму поважному за 80 віці не втратила влади над дітьми, внуками і правнуками. Сама Марія Трохімівна з чоловіком, заступником директора великого підприємства, син з невісткою і двоє онуків чи то мудре керівництво патріарха, власне праматері родини, чи дивовижна здатність Марії Трохимівни залагоджувати конфлікти і попереджувати їх виникнення, дозволяли отим хімічно несполучним речовинам, отим одвічно от, ворожим родинним комбінаціям, як от зять теща, свикруха, невістка, співіснувати на одній території мирно, тепло і навіть радісно. На роботі фантастична працездатність і поеми варта, педантичність, завоча, дозволяли складному механізму кафедри працювати непомітно, так ніби все відбувається само собою. Скажімо, розпочався семестр, на дужці об'яв Сам собою з'являється розклад занять і безліч необхідних для роботи папірців. Закінчується навчання, з нічого виникає розклад іспитів з найдрібнішими вказівками, хто, де, коли і що повинен робити. Здавалося, нічого в цьому складного немає» самі собою пишуться плани, звіти, протоколи, самі заповнюються журнали, само усе функциклює. Так завжди буває, коли машина справна, вчасно нагодована маслом, бензином заправлена і усім, що там іще належить автам, щоб добре їхали. Котиться собі асфальтом, наче так і має бути. Та варто горе водієві забути вчасно залити пальне або ще якось лопухнутися, а тоді зливайте воду. Одразу згадаєш, що твій жигуль має ще й двигуна, а в ньому усілякого начиння до дідчої мами – і карбюратор, який постійно засмічується, і свічки, які раз у раз потребують чищення, і акумулятор, котрий тільки відвернись, одразу сідає чи глохне. І гальма, і фільтри, і ще до трясці різного причандальна. Ото вчасно не підзарядив, не підчистив, не полагодив, і у найвідповідальніший момент запчихає тобі твоє авто, загоряє водію на посміх усім. Про ретельність Марії Трохімівни вони іще не раз згадають потім, коли все зміниться, а зараз її праці ніхто не помічав, а то і не оцінював. Та загалом вона зовсім не була занудою. Якби то випливало з її паперово-чорнильних обов'язків Різноманітні хохмочки і прикольчики Присолені слівцями на грані фолу Так з неї і сипалися Зокрема, легендою став давній греків вартий афоризм Який Марія Трохімівна видала Після чергової спроби цариці Марини Розвантажити понад усяку міру зайняту завочку Роздала доручення усім потроху. Через тиждень виявилося, що ніхто нічого не зробив, а хто зробив, то неправильно, доведеться переробляти».